Так що я – дитя першого кохання. Вода – страшний, широкий і неосяжний світ, що срібним маривом то підіймається до мене, то далиніє, падає. Я на руках у срібної от води мами. Це вона то близько нахиляється до води і мене майже з головою заливає її страшне блискуче срібло. То швидко підіймає мене вгору до життя і золотого від сонця сяйливого синього неба. І тоді я заспокоююсь і замовкаю, перестаю кричати. А моторошно невідомий і в той же час такий дивно принадний мерехтливий світ тремтить і переливається всіма кольорами райдуги, і широко лине ліворуч, кудись униз повний пахучої і холодної свіжості, весь обсипаний лазурними поцілунками вітру. Це моє перше враження життя. Я не розумів слів і не знав, що той срібний, страшний і принадний світ зветься рікою Дінцем. А те, в чому з сміхом плескотілись і дзвінко зойкали люди, водою. Далі я нічого не пам'ятаю. Немов крізь невідому туманність я смутно й тихо летів угору. Ось туманності не стало, і я йду з батьком і матір'ю через щось димне, прорізано на землі блискучими, гострими й твердими смугами, об які стокотять каблуки моїх туфельок. Батько і мати ведуть мене за руки, з правого боку. Підноситься багато великого, і відтіля з якогось грізно розкритого простору виповзає чорна і грімливо потвора. Вона димно й тонко кричить. В осяйну, покриту темним, розірваним і швидким вишину. Мені страшно. Я дужче стискаю рученятами добрі теплі руки татка і нені. Я Шукаю в них порятунку і вірю в них. Іду крізь жах з цією вірою і надією, що мене ніяка сила не зачепить, бо зі мною мої могутні і непереможні татко і неня. Це ми переходили залізницю з незліченого плетого рейок з лівого боку біля станції Переїзна. З правого боку «Донецький содовий завод». Від киля перетинаючи нам дорогу заводська «Кукушка». Примітка. Заводська «Кукушка» – побутова назва тодішньої марки невеличкого маневрового паровоза. Ми ввійшли в щось зелене хитливе, повне гомону й шуму. Потім були якісь перепони, палки, щось кололо мені ноги. Було багато... Яркого, кольорового і ароматного. Були якісь нори, а з них повилазили невідомі чудні, округлі, зеленосмугасті й жовті звірятка з тугими, довгими, сухими й колючими хвостами. Вони не рухалися і насторожено їх і чекали. Я боязко обходив їх і почував себе якось незвично, незручно і нетривко. Це ми Війшли в ліс, а потім на баштан. Те, що здавалося мені страшними і невідомими звірятками, були кавуни, гарбузи й дині. А все ярке і кольорове – квіти. Кололи мені ноги колючки, а до панчішок чіплялися реп'яхи. Я бачу залиту янтарним морем проміння кімнату з багряною підлогою Килимами й картинами на стінах. У широко розчинені вікна, сковзаючись похідки лазурі шибок, вливався шумливий зелений день. Співали птиці, лунали дзвони. Вони лунали тонко й хрустально, неначе хто ронив з неба співучі діаманти. Мій дід п'є чай. Мені чудно, що він шклянку з подібним до вина напоєм повільно підносить до губ, зробить ковток, потім так же повільно ставить шклянку на стіл, і знову підносить до губ, і знову ставить на стіл. Мені хотілося, щоб він пив чай, не одриваючи шклянки от губ, але він цього не робив. Мабуть, чай був гарячий, або він хотів продовжити смакову насолоду. Взагалі, я хотів, щоб усе робилося швидко. Потім знов туманність замкнулась. Я прорвався крізь неї на золотому руднику, де батько працював будівничим. Ми йдемо полем. Батько і мати йдуть швидко і з обох боків за руки підіймають мене вгору. І мені так весело і так гарно. Що коли вони мене поставлять на землю, я благаю їх знов підіймати мене вгору. Це вражіння польоту так захоплювало мене, що я весь заумирав від щастя і обертався на птицю. Довго мене підіймали то вгору, то опускали вниз, і я переходив від радості до тугій навпаки. А потім татко переступив через рівчак з лівого боку дороги. Простягнув руку до верби зеленої гомінкої і зірвав з неї вареника з вишнями. Вареник був такий смашний, соковитий, солодкий. Мені був один рік. Я потім часто просив татка піти зі мною до цієї верби за варениками. Але, татко, чомусь цього не роби. Я катався з сином інженера у дерев'яному ящику на коліщатках. Я був за пасажира, а він за коня. Потім ящик зупинився, бо кінь захотів відпочити. Я почав підводитись, а кінь в цю мить сіпнув, і мене боляче вдарило під боріддям об гострий передній край ящика. Я плачу, а кров заливає мені шию і груди. Ми їмо оселеться, і враз щось гостре й колюче застрягло мені в горлі. Я подавився кісткою з оселеця, а мати, бліда-бліда, з чорними одрозширених зіниць очима, пальцем витягає мені з горла кістку. Я страшно кричу. Мати врятували мені життя. Потім я довго не міг їсти оселеців. Це теж було на Золотім Руднику. А це на брянському. Туманність вже зникла. Я розмовляв тільки російською мовою. Був гордий і самолюбивий, жорстокий і ніжний, виридливий і влюбливий. Любив передражнювати мою тітку Клаву, що вічно крутилась перед дзеркалом,